Mikel Esklamadon, gurekin. Egunon. Egunon. Ilgora eriko tekoizlea eranen dugu, uh, nik uste nuen etzela hainitz egiten eskolegian uh, dutea, baina eh, eskoalegi, frantzian, ere hainitze uh, dana dela, ere oartu uh, nahiz, piskat uh, sekatu dutararik, eta omen uraren ondotik uh, bigeren, uh, uh, bigeren edaria. Dela Frantzia mailan, Azteko, ezakit eskualegian de bali denez, zenbaki hori? Ezakitusen bada beti bukuka hori kafearekin. bila <risa> jen <risa> leku <risa> horrentzat. <risa> <risa> eta hori da, <risa> bila jenik dena kafea konkurentea hondia behitu. Hori da. Berriun eta berriun eta gramo urtean pertsonaka bat azbeste posibeda hori? Hori uh, gaitena bai Frantzian adibidez, bai? Eta adibidez, Inglaterran beste kultura bat dute eta han uh, iru kilopasadaten dute edo gehiago ere okay. urtean. Uh, baina, hemen hori da, aridatea da atea gehiago daten baina oraindik piskat uh, diskreto agira. Horartu neiz, Luis ama ilugarrenaren erreinuan deia tea bat zela Frantzian uh, chartua zela? Ah, ba luteke, ez da Ez da guaikoa? Ez da guaikoa, ez da guaikoa. Biziki behia zela uste nuen, ez mena... batere. Ez, ez, te, te, te ekin, eta erritzio da bereziki Europara kolonizazioarekin eta inglesak, portuguesak eta eta holandesekin. Bereziki inglesak dute ekarri Europara, garaian ez metodo bortzaz politenekin. Baina baina bereziki ekarri guna eta hasera batean erregeantzat eta Erre eta eta jistuk jaziaren zatzen. Ahien de ahondien zatzen hori. Horri eta gero oartu, oartu dira populuak ere edan nahizuela edari hori, eta pixkanak inglesek hori haien kolonia guztiekin ekin, ba, India ezagunena, eta Sri Lanka eta holako erri ba, dute hori. Mm -hmm. Te egidea zidea bina nahiak guzti tea edo kafea, dutea edo kafea? <laughs> ah hor, komertzalki egin, teha baina ez, gerraiteko ni betitani kafea biziki maitatu dut, eta goizero kafea daten dut. Haliz, deskubritu dut, azken urtea hoetan, tearen inguruan den kultura guztia, eta tea nola edan, ere, hau da, ere, nik uste gauza biziki bat, da duan, tea bilekatu da, egunan zer momentu berezi bat. kazarekin badugu gauza hori, eta oitura hori, azkenan ortsu datuan edo etxan askifite datea, eta askifite daten den gauza bat izaita, eta teak eskatzen du denbora hartza. Uh, bere siki ongi tan uh, nahi baldin bada eta goduan hori hori deskugitut eta eta Pixkan Kapiskanaka jotan mugiltzen murgi, ari naiz. <t> <güls> Ados, beba bada, bada pausa bat da, zinez, momentu bat, e, eta partekatzen dena gehienetan. Horri da, da, e, gu badugo itura hori, ta inglesek errakatxitako gauza hori plastik ezko paketetiki hori sartza gure katziluan, eta hori da, hamar bindutu zuzten, ahanztea asoko batan, eta berriz edatea, gaizki eta txarra da, holakotea, askotan eta horregatik aiek esena gehitzen diote eta a, azuk jere, eta azkenean, Ba, Girelarik edaten txinataka edo japonierak edaten du temezala edo asian horroko gehan. Ba, beste manera bat ez daten da. Kantitate biziki tikiak dira, kafea bezala edaten daan. Baina infusio haini zegiteen dituzte ostobertinekin. Eta hori denbora hartzen da hori dateko. Ekin ja, behar da azken, azkenan teak ba doela kafea ba, ino, kafeina gehiago. Beraz zaten bada piskate, kafea bezala doa do tikietan, tiki nekatilo tikietan. Ba azken ba dugu zauet aski... Indartua. Exitantea da edo exitagahia? Gehiago, jaten, estimulantea ba? stimulantea dela. Stimulantea. Bai, ongekak, uh, buddhismoarekin nahi niz garatu da garaian. Zi, budistako hartu dira, ezkena nahi ez, uh, ottoitzen zat, bisiki honazela eta iratza irat gireik egiteko, ez baitzen luuk hartu egin, garai, garaietan, ba, teha bisiki honazela eta, ezkena, e. alkola baino gehiago. I, india zat. da kontsumitzailea handiena, Kontu sumitzaileaz zaket indiana iniziatuta da hasierrokorean hasian iniziatuta da eta gero hori gero afrika nere afrikan ere, kois leinitz badirula egoa medikandre eta eta azken urtetan tan ikuste gero txubia iteko ba hori europa nere garatzen, bai tekoizlak te eta tearen garapena munduan txak edaten alda tea bai bai bai, bai, bai dira bat baiterri gaur egun uh, ekoizleak. Mundanzer. Ah, ba. Eta uh, bestea edan ne duzu uh, Marokan Txinan eta zakit uh, Argentinan? Batre. E ez ez baterek gero hejebakoitza eh, badu biziki kulturala da, Eta egri badu bere kultura uh, tearen inguruan. Uh, gaur ekar egizkizuat eka gatziludu uh, te-ontzi bere zibatzu, japoniakoak, txinakoak tabakoitzak badu bere dateko manera. Uh, japonian te-berdeak, edanen edan da bakarik eta arabera sortu dituztea te-ontziak, txinan te-berdeak tabeltza gehen bat. Iota mazizte, taiwanera aurkizten da te urdina, afrikan te-beltza gehiago. Bada Balapsikat denetarik munduuanzer eta hori bakoitzaren kulturaren eta historiaren arabera izan da. Gustuak ezberdina dute bizten da?t Agunt eta egiteko man ezberdinak, ah. ere badira eskola eskola ezberdinak o, bakoitzak baitu bere egiteko moldeak eta eta azkenan sortzen ditu identitate edo nortasun ezberdinak egi bakoitzean.. Mm -hmm. Bola, mistan, gehiago, bahan datuko dugu teori, zukeko izten baditu zu hemen ustaritzen, baina, Mikel, nahi nuen lehenik ustariztara zira sohtez? Niko, horrein, nire buru ustariztara bezala. <laughs> Betzi, ama hoktedekin iritsi intzen ustaritzera burasokit. Ba, Etsa ere ikitzen ari, baina, besitaz, bayonan sohtua, eta alean ama hoktetak bayonan pasan ituen. Baitu zuha itzapenak? Bai, bai, bai, bai. nauski. No. <risa> <risa> ba, ba, ba baina ikastoran bai, nintzen, gero mi kuanta. Hiditik, Am... pa esatu zidea kampañara tohdeak. Ah, junta. Zipumpea... <risa> <risa> <risa> <Se> ah, <risa> Eta ba, ba, hori izan da, biskata askatasuna ere <laughs> Bai, nahiago duzu duzuk natura? Ahunt, ahunt ba, ba, nah, Eta saiatu nahiz idira Itzultzea eta bizitza eta ez inezko zait Ez da zuletako egina Ez ez ez, ahur da, <laughs> ahurtza bat ezala, ahurtza bat, batan sartza ezala <laughs> <laughs> Bai, eh Eta, bai, natura maite duzura badakigu, uh, kirolaria zira, lastarkali izan zira ere, ainitza, mm -hmm. egin duzu? Bai, garai bat ez ba. Mendian pumpeka <laughs> graibate za. <laughs> bai. Ba, pasatengraibat bai. Bai, utzi duzu? Bai, bai, bai, azkenean ba azken urteetan bai. Ba, bai, bai demurain itxartzen zuen, jaki mahak bongarajan ja ere jaxtoan nintzen, mindi, mindi eta eta lasterketetan eta ojek denbora haintz hartzen zuen eta, eta fisikoak ere azuzubara segitu eta gainera orain lan behiarekin uh, pentean eta hori lanbide horiek denborainitza eskatzen du eta gainitz, ere fizikoki eta beraz ez duen gehiago gogo hori eta bo, mundu hori eraski alatu da azken amagukteetan eta nire burua ez duen gehiago ikusten beraz uh, orain kanpo Sofritzen du ere piskat gorputzak, belaunek eta artikulazioek ere uh, trailak egin dituzu gehiago? Bai, bai, nik bideko korrika ez duen uh, maite, eta bere, mendian bai, bai, bai, bai, eta, bai, egiten balima da plase eta uh, hastean ordu batzu du, haste Ya, pasatzen da, baina gero hastanelarik ja, kasik eguneru emendira joaitean eta alastajetan atope joaitean bereziki jauztean, ba, ogek min egiten du gai, gokputzean. Hmm. <laughs> Egin duzut gaitan? Hemen, hemen eta kanpoan ere, sogo? Gehen ge, bat hemen. Uh, Ipajalean egon, zonbait zu egoa lan, eta gero alpesetan ere batzu. Baina ba ba uh, Ipagallean uh, diren kasik guztiak egin ditut <laughs> garai batez eta gero gazte gehienak bezala hasieran uh, ditantziala bur genak eta gero pixkanak xkanak betik gehitu behar zen Do bat bezala azken da. Eh? Ah, ba, Attik zien ba, ba, ba eta beti gehiago beti gehiago desaioaren edo ejonkaren gauza hori eta eta ge batzuk lortzenote dutegun kilometro hauek pasatzea mendian ni ez duena lortu eta eta hortan kitio eta bizti bide bat hartu duzu ordean mekimenki jo egaldian ega, egalaldian ikusi zaitugu ere egalaldia deitzen bai, zen? Ba, bai, hau senda ba, hau izan da ikasketak eta gero aukeraukanduen uh, wala ikasketan denbora uh, laguntzaile nintzen. Egalaldia uh, centre on de Eta e, kaskatak eta gero hori ba, proposatu zitaten zerbitzu uh, zibiko bat, nola, edo erritartzen zerbitzu uh, bat, ezeketa, euskaraz nola jaiten den. Hmm. Eta hori ekin eskartu nintzen uh, elkarte hortan eta piskanak a piskanak nire lehikoa egin duen, barnean, uh, euskarari esker, genera. Eta ahan egon nintzen, bospa saio horretan bai. Ilerrak animatzen zintuen, eskoleetan ibiltzen zinen, ere? Bai, bai, hori bai, egin duen nire lehikoa piskate galaldien, gara egin bazen euskara garatzeko gogoa elkartean, eta hori, Momentu horretan iritsi nintzen, euskaldun bakarra bezala, mm. eukartean, eta orduan direlkoa egin duen baurita hileraak, animazioak ikastoletan edo askoletan euskaraz. Gai gero proiektu ere maile nintzen bagnean eta txoriak eta, eta animaliak hartatzen dituen ere. Horrekin ah, ere baduzua hageman bedezia, naturali lotuak diren abere horiekin, hor zaurituak zirenak ziren e ekarriak Uztaritzeko zentrolat. Bai, hori bai, zen, hori zen landaren parte bat, gero beste handugu animazioaren eta irugarrena zen proiektu ere maile. eta baitoen bereziki bi, bi, proiektu aski bereziak ba bat zen uh, txori baten babesa mozoloa, hemen ba inguruan atsema iten duguna eta gero garazien inguruan eta hasitzen txori hori babesten ba edo BiPRgileekin eta Mastizainekin eta hori nintzen pizkatere laborariek basutela eragin handi bat naturaren babesan eta Eta bo, tea des zubi egiten duina tea desguitu nularik, tearen kultura harttu nintzen ba, teak bazula eragin positiboa, posibili zela eragin positibo hogeitaa teaarekinzazkenan produktu kimikorik ez du eskatzen eta eta gauza aski naturala da eta txoorientzat edo animalientzat aski, aski ona. Beraz auto bat izan zen ere lotura egitenan zuena horrekin ere. Tea egiteak ez du... Bai. Zikintzeko beharrik edo produktu dezberdin horien beharrik? Hemen Oliosien egiten dugu, dugu, dugu moduan, ez, gira, badakigut hori ez hasikretu bat munduan zehak T.A. ekoiztenarrik biziki kimikoa dela, eh, T.A. produktua ingitza erabiltzen dira munduan zehak T.A. ekoizteko zera eskaira biziki ahondia da, eta orduan erantzun behar da, eta baldintzak ez dira berdinak ere munduan zehak. Baina, hemen posible da, erabakitzen baldin badugu kalitatezko TEA egiten eta kantitate asko zapalago batzuetan, ba hori biologikoan egitea. Hor, egitza hundi bat da, baina, manera naturalean. Eta zer da lutura horrean, ahapariekin, badira hamar edo bada zerbait, de zerbait kokatzen da hor? Ez, baina azkenan, badugu TEA egen bezala ez du produktu kimikorik eskatzen, landareak edo ah, bolak landatzen ditugu, eta lujaz dugu lan zen, sobera. Azkenan, ...kertabiltzen ditut luk batzu oian erdian uh, direnak... ...eta ez ditut uh, paisaiak edo... ...suntxitzen edo deus eta... ...akbolak ah, ah, ere gehiago ditut... Uh, ...pentsiak dietan eta horrek... ...guztiak lohtzen dugu horreka bat... Uh, ...sogtzen... Uh, ba ...eragin gutziuk egiteko... ...naturaren gainean... ...ez dut. Uh, Ez dut esirik emaiten eta babesteko, beraz animaliak eta libre dira sartzeko, ateratzeko pentsetik, ez dute minnik egiten, salbu basurdeak, <laughs> baina gola da. Bo ez da basurde dik hemen. <laughs> eh, Malero eski bai. <laughs> <laughs> bai, badira behar dira, baina <laughs> pentsi inguruan badira hain itz <laughs> Eta horiak, zure fretatzen dira zure landareerik? <laughs> bai, lehen ugtetan bereziki landareak tikiak direlareik, ba ongahiak egitzen maitut uh, luchean, hori ba maite dute. Eh? Lucha beratsa da zangoen azpian, eta ah. oduan saktzen dira hagen mutiogarekin uh, landaren inguruan, eta ba, lehen ugtetan sartzen direlarik badaki guzti egiten duen askudeak, eh? Galdurik duzu ba, egin ez <coughs> ordean? Bai, lehen ugtetan bai. Mm. Bai, bai. Lehenik, zure ikasketa muta egin duzu E, eta ikaskatak, izan dira bereziki biologiaren inguruan eta ingurumenaren inguruan eta Angelun, Angeluko fakultatean, eta gero azken urtea egin nuen uh, Bordalen, ze e, uh, uda bat ez lan egin nuen uh, maztietan, hemen, irulegin, eta ainitz maitatu nuen, eta ondoen ikusi nuen e, Bordalen bat aukera egitea licentzia bukaera bat, ingurumenaren inguruan eta opzio batekin zela mazti zain zaiteko eta gero sartzeko bordaleko onologia eskolan, eta orduan horretan sartu nintzen. Ezin duten hartun, ze bordalen sartzeko eskola horretan izan e, behar daia edo maztiak edo mm. bolan postu bat, eta gero lekuen bestehertia bat Txinako jenderentzat edo Amerikajentzat zen. Ah, bueno. Eta nire izten nintzen logik gabe eta proiektu amets polit batekin, main amets bat, eta orduan... Mori hortik eta azkenan egalaldiak proposatu zidan postu bat, eta ezin ezaztatu gara joktan. Bela, azpizkat, laborantza eta matxaren ma edo agonoharen mundu hori hilutzin nuen bazter batean, suko Et, batean. Eta ikusi zin nuen egalitatea ze Bogdalea aldean eta baitira Mastiak erusiak izan direnak kanputik edo? Ez borkxaaz baina gero pf, nikola pixkat bizi zen duen ikusten dudalarik uh, lagun batzuaktuak izan ziren eskola aurten talgun guzti hauek bazuten ba ja burasoen edo doia bazuen lanpostua sortua edo, mm. edo zain haientzat, eta ni nire familia da bateren laborari ban lugicik eta beraz aurezunlarik ba, nire proiektua eskolara sartzeko ba hori ba baino proiektu sendoagorik edo. <laughs> beraz, Habe, ados, hola da agotean, mundu horretan? Bai, nik betiagetan duz, azkenan uh, ate guztiak edo lehioguztiak uh, itxirik egontzean gai horretan ahnoaren munduan txartzeko, eta be amabio ama, ama, ama biurte geroago ba, leio lehioguztiagoak dira atearen inguruan. Eta ba, hola da. Ez da gaizki? Ez da, ez da, ba, telebiziaaren bizia. Uh, Zuma <laughs> e, demora guai, ari zirela horretan? Lehen, buruan, lehen landaketak izan ziren 2008ko udoazkenean, azaroan izan ziren. Piskat test bezala, ikusteko ja, lehen neguan nola pasatzen zuten. Eta gero ondoko Udabehegean oagtu ja, nintzen ongi pasatzen zela. Eta erabakin erabak ja, inoen 2008ko Udabehegean hortan ja, astea, asigitza lan ja, Garaiko lanbideare utzi nuen, ja, momentu hortan, Aekan, eta eta hortan nez, beraz ofizialki 2008 bateko gudabergitik Beraz hiru urte horrein Covid ondutik... Eh, Covid horzelarek <laughs> Bai, bai, bai, lehen le, landaketak izan ziren Covid garai bete-betean Eta fe, bukarren Eta, eta gero ori, Covid-a bukatu bezain fite bai <laughs> Lehen pausa bat egin dugu musikarekin, hautatu duzuna lehena Nina Simon Bai. <laughs> ne, Simon, ba, ne, Simon eh, edo Simon taiki. edo bai bai bai da. Hasken kantu batera hutatzea, ba nire playlist dela eta azken garaietan, hasi bai naiz tea biltzenta. Eta teabiltzen te, te entzuten duten musika garaileutan hau da, fiskat uh, musika aski golsoa. Hori uh, askotan etxan entzun dut aitarekin, jazz, blues, folk mundu urtakoa. Ah, bai? Eta beraz, bori. Zer itzulikatzen ziren bai, etxan? Ori, ahunt, bai, hori, aita saldea undia zen. Eta hori, et gara jautan hori entzuten dut, hatzimaiten dut musika hona dela lan egiteko penceetan, <laughs> eta bori. Berdu hori musika laguntzen dut? Ez beti, baina bakarrik nahiztelarik bai. Bai, bai. Untxea, beha dugu... Nina Simon, Simon, zogin urra jamarita ikan. E... Oda ketere. <laughs> Eta kantuaren izanaz dut hauzkoatuko, nahi bali mauzuean. Ez ez ez, utziko dugantzten <laughs> <laughs> ingleseaz <laughs> ere ez nahiz. Ale, Martin, zuri! Martin Teknikan dugu, uh, goizontan. Eta YouTube-a aridaberotzen iduriz, emeke emekeet horriko da. Eta beste kantu bat ere berantagoa aipatuko dugu. Biak ere, ahlo, bisiki goxoan. Understand me now If sometimes you see that I'm mad Don't you know no one alive can always be an angel When everything goes wrong you see some bad But I'm just the soul whose intentions are good Baby, I'm so carefree With a joy that's hard to hide And then sometimes again it seems that all I have is worry And then you're bound to see my other side But I'm just a soul I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, cause I love you, oh, oh, oh baby I'm just human, don't you know I have faults like anyone, sometimes I find myself Etala, niak Simon hautatu uh, duzu Mikel, Mikel esklamatu gure komitatu gura gaur. Esti estike, ora tebilza dikusten zaitugu musika unekin bergietan. Ba, <laughs> um, uh, uh... no, ba, ha ah, gutorida, sinas, uh, jaki ma. Mira, ostion diku ikusten zituzte ta askotan jatia beti orori begira uh. ta, se horrek du manatsen pizkatagonat, atean pizkata. Nik, u kisana nere kaspena ordularia basterbatan uzten eta eta denbora hartzen ta teare, eg, eg, egiteko, tearen inguruan den guztia aski geldua da denbora hartzena denaren zatbai bai landatzeko dela ndareak begitu viruspa 4 urte lehen ostoak emanaintzen te dateko aski da. Fet, badirudi ohen inguruan den guztia denbora aukera aukera dela Eta, pishan ere, noktasuna eta beti izan nahiz aski... Bishia? <laughs> bishia, eta bishia, eta egia da... Mauri, onegiten dola pishkat hudularia bazteg bat eta denbura hartzea. Azkenean, hudua baino gehiago, denbura hokaitea. Lachaitu saitu? Pishkat. Lachaite <laughs> saitu? Hulala, uh, hori txakazen. <risa> e, Nahinu ekin landarea, nik ez dut usu ikusi, hori ikusi dutzule Facebookan eta ilgora, begidatzen animatu zuen, ilgora errikote hori uh, ikusten da, Nolako landarea da? Zumat uh, metro arte pusatzen? pusatzen du? Lehen gauza, ekin berdena, te, te landarea da itzen duguna, izan zientifikoa da, kamelia sinensiz. Raz, kameliak, hemen kameliak uh, Euskal Egean baitugu baratze guztietan, lore politak ematen Ze dituztenak Zer familian da hori kamelia? Bai, dira, lehen gusok dira ah, bai? Azkenan lore politak, gara jauetan eta udazkenetik udabe gira lore politak ematen dituzten kamelia wek, Dira zientifikoki kamelia japonika, barat japon, japoniatik eludiren kameliak Eta tera kamelia sinentzi, sinentzi zat sinataja kenan dira jotu kuxak dira. E egiten algin nuke dute aurrekinna? Kameria... Japonakokamerarekin ez ez da posible ez ditu bere bajenan bere oteetan ez ditu teareak dituen eh, molekula bereziaagoeta. Ah deina eta beste mm, mo molekula berezi batzu. <laughs> nor naik landatzen algin nuke etxen uh, te ondo bat? Bai, bai, horretik bai. or hasi nintzen, azkenean uh, ba, burasone etxan ba, japonako kamelia biziki politak eta kasik urtero, urtero moztu berdirenak ze fitegi pusatzen dira. Eta ikusi nolarek ba, azkenan tea te familio orta koazela, berzola ezeta asuna, lur, azido bat eta horako osak. Ba, bortu nintzen, euskal errian ba, genitola ba, lintza guztiauek. Eta horreti ganoen zergatikaz <risa> Eta belazma. zuk muztu behar duzu? Sobera pushatu gabe? Bai, azkenan uzten badugu Naturalki pushatzen eta asian orak, Badira oianak olakoak Giten ha, ditu bos tamar metroko Arbolak egiten ditu ah, bai. Naturalki hori da baria arbolak bila, zuhaetzak dira. dira. Bai, bai, eta horako, oianak atzimaiten dira, eta batzuk ere, igotzen dira arboletara osto, adar puntak biltzera, eta hori egiten da, zinaz, te biziki aharro bat. Abai! Eta, eta azkenan, egiten bai, dugu guna, eta atxikitzen dugu, metro eta eta metro terditan, eshi bat bezala, egiten den eshi bat bezala. Hori askoz egresago da biltzeko, eta dotik. kantitate askoz gehiago maiten du. Uh, gauza ez ezkor bakarra, da askenan arbolan omalki bizi da berreun, irurreun, edo kasi mila urte. Baldintzauetan, arbolan bergoi eta mar urte bakarrik bizi da. Akitzena? Askenan bai akitzen dugu hainitz. Ze askatzen dugu beti maitea hainitz eta orszto hainitz. Gure helburua baita adar gehen bat dukaita, adar puntak biltzen baititugu. Ah! Eta, eta yes. beraz, akitzen dugu bai piskata bat hautzen duzie moztuz berak nahi dut bitie ba bar da cose formalman o liber ere non la mostenden oria ora leni ruhtetan ezitutun kitut zi tuta eta hor joan den udaskenean len aldikot moztu itut piskata pallu itut eta ba pisuat buro bildu ba hori densitategiago emaiteko ta daggiago kaiteko besatzla arbola da beti igutzen ta igutzen argi eta brasoria. Ustero bada bidira mozqueta bat uh, uda, uh, udazken uh, bukaeran. Ara egiten duzu? egite nozu dena? Eba, xinets ga ahutana antzatuna mekan, mekaniko ki giten, tez nisen kontente azkenan bai, aistu jaundiak hartu eta eta esku egin ditut. eta wow. Zuma landare berditso ura egin? Bai, ba, or, gaur goito Bosch 1000 landari pasa eskus. <tus> <tus> <tus> <tus> bai. Ba bai, bai, kezixira. Bai, momentukoz bai, bai, bai. ekonomikokiaz baita horrein eka emangaria. gaxean <gülüyor> Beraz, abentura horretan nire burua dute bakarik sartzen uh, Baina hor, uh, baliteke horretan norbait hartzean uh, Xaxoin betean or, laguntzeko bereziki 8 Horrek baitu denbora gehien bat hartzen Eta, ba, gero ezpentsa, bol mosketa hori askifitea haste batez egina nuen Aztu batez mauzmila landarepazatzen dira? Ba, landareak orainik txikiak dira. Eta eta aiztu hori hundieekin, ongi zoroztatuak. Bizkarrak miltzen du pixka bat? Eta oraini handitu zu pixka bat? Ez, ez, ez, ma kurtoazira ba? Ez ez, orra ba, landareak oraini handitu zuzte hamar behar bat zentimetru. Uh, malda, dira. Ba, ba, egun, eguno soa pasatzen dut uh, Makorturik, ja, bizkarrak hori du gehien bat sufritzen <laughs> Kasu egiten da Eta kasek udo azken bukaran edo neguan egiten maita hori, ba, piskat berotzen gaitu ere <laughs> Eta piskat egitea berotzen du Hor landa beha uh, neguan... pausan emaiten da hor? Ez da ino ez pausan landare hori, ze... Japoniako kamelia bezala teak neguan loreak egiten ditu Lureak ematen ditu eta lure eta gero fruituak emaiten du eta fruituak urte bat ematen du ere ondu baino lehen. Beraz ezkena landareak ez dituenez bere ostok galtzen eta neguan lureak emaiten maitititu. Ba beti ari da zerbait emaiten. Ah, Baitu zu fruituak ere eta zeiten duzu hori ekin? Zeiten e... alda? Eee... Frutuak atxikitzen baldin badira, nik atxikitzen ditut, e, eta asiak berreskuratzen ditut, asiak dira piskat urxak uh, uh, bezala, eh? aski, aski lodiak dira. Atxikitzen ditut edo berriz hartzeko, norbaiteak nahi baditu bere etxean landatu eta piskat bere te, baratzea, sohtu bere txan. edo nik atxikitzen ditut, berriz landatzen uh, nire pencean, ukaiteko nire landareak. Baina... Baena... Baina... Asi ekin ez. Asi ekin ez. Ez, ez, gaur egun... ...te pence gutiatzen baitan dira haziekin. ekin. Ze, azken, polinizazioa izan baita frutua maiteko, aita eta amazitugu uzagutzen, <gusen> loretetan. Baila, polinizazioa etan... zuk ez duzu egiten, zuk zer dituzu hor emeak da natzen dituzu? Eta ez es, ez, harbolak ebinarzu, nashten dira eta inxectoak edudire rareik pixkat polinizazioa egitea Eta ba, zaki landare motaren artean T mm. motaren akten, egiten den polinizazioa Eta hori duen, sohtzen den asia edo landareak mm. Eta ba, baduk genetikoki, bi burasoan genetika eta zaki eh, gu zeinen Eta hori duen, hori oh, galtzen da pixkat barrietatea eta hori gauhegun landaketa gehenak egiten dira txerhtuen bidez. klonoak edo egiten dira, baina bueno, horrek ere baitu bere alde txaxak, ze genetikoak egin, egitek aski ahulak dira. Ah, bai? Hema emate gustu berezi bat, eta aski homo genego, homo -genua eta beti beha momentan puxatzen dira, eta horregatik gehienek geien, hori erabiltzen erabil dute eta alderantziz, azitik egiten delarik beha egistenzia askoz gehiago du, dute, ze genetikokia beratsagoak dira. Baina, baina bilandaren ahten, ondoan diren bilandaren artan azkenean bat puxatuko daurain eta besta bi asterren buruan, beraz bo. Mekaniko ki biltzeko eza, eza pozitibotak, mundu antzerak ge, gegerak... Bailutetena aldibat bildu... Horri da, beraz nik egin uterdiak di. Bienartan baitut bimilak uh, landarepacha a sitike ginak ta beste bimilak uh, tirto te ginak ola pizkate uh, ba bien emaitza aztertzeko eta eskuz biltzen baitut bazkenan uh, a uh, egindakoak ba, ematen diate lana pi, land pizkate egunero hmm. <laughs> eta bezkar bezala nun uh, lana initsden egun batean <laughs> baina gero pausa pizkat dependentzen du eta zure tok eta uh, aurkitzen dituzu aise uh... Hemen nuntik dinazten dituz horiek? Beraz, gaur egun, oh, azitik eh, egin dagoak erosin eh, dituen eh, mazame egian, Eskualde eh, horretan, frantzian, eta, eta orainik egiten ditut ere nereak. Ez da eksutikoa, nire pentsatzen egin dinazten ditu da txinatik? Ah, egun batez eh. Egu handik iritsi dira, <laughs> hain txur. Baina gero txertatutakoak bretaniatik edo dira, eta hor bai bada han te egile bat ere bretanian. Bada hau eta marrukte asizela bera gai hori interesatzen. Eta bere baituak eman dainitza asiako hainbat egiekin, eta loktu ditu handik uh, landare batzu garazten, eta garaazten. Eta hori loktu ditu bidehkatzen bere, an, bere, bere txaldean eta bere beste partaide batzuekin. Eta, mm hain -hmm. erostean ditut, Bretañean. Eta, urtean zehar, beraz egin duzu, ez duela berdenboran ateratzen uh, ostua, zureak ez baitira ber uh, maneran landatuak izan, eta urtean zehar, behin biltzen dituzu eta fini? Ez, yes, ez yes, ez, yes. hori da tearen pizka berezita esuna, madugu sasoin bisikiluze bat azkenan auktaen, hasi da 20. bakatu martsoaren uh, gehita bat eta ogeta lau aktean, ordu laste bat, hasi naiz lehen horstuak uh, biltzen, eta horrein etankabe ebiliko naiz uh, egunero edo bizpailu egunero urgiak ditzu akte. Beti landantzila aurdean? Bai, azkenan... Uh, Baitut bost baritat ezberdin hor txertotik eginak eta gero azitik egintakoak eh, jaian bezala eta azkenan bi hola iru egunero bi biltsunak biltsen gero transformak eta badai hiru egun geroago edo, bari, edo beste baritat bat pusatzen da Eta, ah, bol berdin baten gainan, adar guztiak ez dira berri ritmoan pushatu, eta beraz berriz hitzuli behar da haste bat geroago, akbol ah, berdinaren gainean. Eta... Eta, haste, ah, nomenetua tenburian, beti bilatzen duzu, ostot berria hor? Bai, bazken, non hori da. E, Egunero goizero ibiltzen gira, pixkat uh, pentsa begiratzen zein den prest, eta horren arabera erabik, erabakitzen dugu gehienetan, arratsaletan ah, eta atxetan biltzen da, ostot ahi doxadlarik, ahi, ja. gero. Eta, eta... Eta, g gira... Segi labete ez, beti, beti, beti biltzen. Ze kantitatea ipatzen dugu egin e, e, biltzen zidera eka egunka somat biltzen aldu zu? Dependitzen, uf. E, jaten da, niko jentsatzen aiz, ahatsalde bat ezin da. Niko ez du lohtzen, aldi dira zegoen oso bat pasatzen uh, biltzen. Ba, bizka garen zat eta nere begien Eta <laughs> buru, buru azkenan, bizki luzea eta akigakia. Ostoak tiki, tikiak dira eta behar dira ahutatu. Osto bai, bat, Ase ah, ostot biltzen eta bai beste bat zuten ez. Basta zenitut iruzpala bort biltzen. Eta biltzen ditut, um, pertsona batek biltzen du bosteun gramo, ostot fresko, uh, orduka. Gutsi bera, e, uh, gero egin behar da zati lau, azken nante idorra, osto idorra dotea bukaiteko. Bosteun gramorekin egiten dira egun, egun, eta ogei gramo. Idortzean na... galtzen baitu biztena pizua? horia eta laualdis berepi scho galtsenu brasauria euri egunero egunero hori bras ojetik bada la kunza zelburua da hemendik urte batzotarara iristea 80 kg ki eta baino gaur eguneri aurtengo aurtengo helburua 15 kgkoa da ya ja, 10 ere egiten balin badira ongi da 10 kg kilo... te te e, itoja te itoja te itoja berazik ten tup beruei berbait kilot te, te fresko e, to fresko. <laughs> Hori 6 betez. She, betez egiten baita berazore. 6 labetez daz ure Xaxoina, orra, tope aritzira? Bai, 6 bai, labetez biltzen, biltzen, biltzen da, Xaxoaketa eta terrenoa garbitzen erretzea belakar busatzen da ta, inguruetan, berazori ere gimbak da. Hori eskuse egiten duzu? Uh, Ego mekaniziatua da piskatalei? Landarean inguruan eskuz eta gero leherroan artean hor makinarekin bai. Ma, bai. Hmm. Bela jamoztan dut, simpleki. Bai. Tartor erigabe baina bo, etxan dugu namakina simple hauekin. Ezinuke, argdilik edo kabalaik uh, egin maitean, te landa horietan, jan lezakete edo, edo ez dut maite? Bada ahizku hori. Gero, ba, intes, gajia itzatekeen txatza, zego hartzen egin azkenean, asiran epatu dugu basurdearen arazoa. Bai. Eta, eta gero bada basauntza ere. Ah. Eta... Piskandaka lehen... O, uartu nahizak basaguntza asartzen dela, pentsetara. Baina asartzen da, abendu urtaji Gara jauktan, zinez, eta jaten ditu osto zahakak, zinez... Uh, Aztak ezki hori egiten du? Hori da, eta azkenan UDA-behiak iristen eta OSTO-behiak ateratzen direlarik uh, Basauntzak ez ditu nukitzen. Eta zen landarea, basauntzak nukitu duen landarea, janduen landarea az, az, az, azkoaz, Azkajago azkajagoa da? ateratzen da UDA-behiak, OSTOak ezkaz uh, zeizkio, beraz uh, askoz gehiagoeko izten du eta eta udabirritiko hitze dituk jaun kitzen ostu freskoak alta ah, badim, gu, pentsatuko genuke hauek direna direxoena oh, go, go, ko eta orduen pentsatzen da ostu birri hauek jaiek ha, baitute kafeina ta teina gehien bat pentsatzen da hori ba, toksikoa dela basaguntzarentzat eta orduen ezun mm. ezun kitzen da txetik es azer ja baina itzonen dut piskat landarak <laughs> hunditzea ze orainik txikiak dira ta <laughs> Zain du beharzin ituzke. Boaz, bai. Bo, ez duzu ahuntza keman behar adibidez. Ez, hori isi horrezetz. Hori isi duzu zure um, empresza, empresza da? Bai, etxaldea, empresza da. Chaldea. E Chaldea bai. bai. Zergatik, ilgora? Hilargiari lotura nahizinu negin? Bai, saiatzen nahiz, e p. g. hilargiaren uh, arabera lan egiten. Or, ez lan nugu ztiak, ze best nas, pasako dituzke hiru aste atope, eta best hiru aste <laughs> deus egen gabe. Hilargi uh, ase egiten baldin bada, baina... Bedearen urratx uh, garrantzitsuenak uh, landaketa eta mosketa hori egiten dut ilahgiaren arabera. Saiatu dintzen lehen urteta nire bilk, ostobilketa ilahgiaren arabera egiten, baina ikan bezala, horiek, baldintzatzen du hainitz uh, lan egitmoa eta momentu bat da posible ere jamezala, aste bat ezatupe lan egitea, beste aste batez ez ez beraz hori eta eta, shekatu, simpleki, shekatu eta, sekatu behar baita Googleen uh, izen bat ez dena hartua eta inpin ez dena babestua eta ilgura ere politatxo baita nuen bentsu uh, aski simbolikoa bain erretzat eta jenerren zat bai euskaldunen eta egtaldunen aski egesa joitzeko eta eta hori? Uhum. Kusten da beraz, hilargi eh? bat uh, erdian eta uh, grafismo aldetik Kustak uh, itxinatara izaiten aldena, gresiara, kustak it mm, Azken bakoitzak ikusten du nahi <laughs> duena Azuk ikusten duzu hilargi bat eta zerbait gresiara enguruan uh, Lagun pilotariak ikusten duzu <laughs> pilota bat Pilota ba, bat Nik ikusten duzu horri bala hilargia edo pencean dudan urmaela Eta inguruan diren tele Eta huronen logo bat izaiten altzen ere, Berdin, termena. Horri, bakoitzak, <laughs> bakoitzak ikusten du nahi doena, batzok hilargia eta hilargiaren zikloa, azkenan, ilgela dugu hilargiaren uh, lekoa zeruan, gara berezi batean, beraz bo. Eta ikusi duzu, ondorioak badituela, lantzen duzularik hilargiaren arabera mozketak eta egiten duzularik? Ikusie... Eta duzu askide moreko kanmentu azaztertzen. Gauza hori da, guk bat dugu gure erritmoa, Eta landareak bauta aiena eta naturak bat du bere egin beraz. Zaila da gauzat da sinistela, eta naiz eta zientifikoki ez dela, ezen horrein iku fokatuak gauk egun ilargiak eragin bat horren gainean, mix mm. sinistela nintzela baiat, edo behintzat ez egiten, horretan sinistela, eta baina bai, askotan hori ilargiaren arabera balekigu ahboleen... On... O ...dolori jausten ba, dela, doigotzen dela, eta lan gehienak egiten dira... ...geo hil beharen, gainera egiten dira. Beheran, juxa, azpianderarik ahalaz. Bai, bai, bai, bai. Mm. Mota desberniak behitu zu? Hemen ikusten da, eh? zure paketetan hil gora paketa ustalitzea... ...gainera, eskola zidatzi eta hau ere, haipatuko dugu gero, baina... ...hama bigramonkoak dira denak? Bai, bai, momentukatz euh, partikulare eta salzontolako hama bigramoko paketeetan. Eta hori kantitateak askin apalak bait dira, gutxi bait dut eta biskatzen banatzeko aldu zenbat jenderi. Ye, uh, Groi pitzeko da ere presioa, nego ringo go te ara presioa Europa n orokorrean eta iparraldean edo frantsian presioa kigorak dira eta Sumada kramo Gramoan, uh, gremokan minzo baldi ma gira Edo euro bat paqueteba. eta euro bat eta eur bat eta bost. <laughs> Gramoan, baina. Azkenan paketetua duzu, amabi, amabi gramoko, gramo amabost uh, eurotan. Eta... Eta nolak ira presi kotea Eta maiztea? Ah, eta maiztea. Hor jatik uh, aipatzen dut eta Eta transparentan ez urgen gurean, Baina normalkia, maizte eur ekin Egun gramoko pakete bat eroestean alda txinatik eto eta Eta guan maizte eurotan dugu Azkaren haiek dute kiloa egun eta behar egun kilo, eurotan kiloa dugu mila behar egun eurotan. Eta, <laughs> hakite uh, ere, Bretagnean Europan beste egi batzuetan Bi eurotan dutela ere Kiloa, bisikik horra da, baldintzak ez baitira berdinak, ez lantxariak, ez gure ekarguak ere, ez dira berdinak, e, landarean presioa ere ez bat ere berdinak, gure landare batek gaur egun balio do, landatzeko baliotu ditu bost 6 euro landare batek, eta berdilera egin ah, bost mila, ba. beraz bada. Kalkulu egin. Bai, bai, eta beraz badu, badu berera egina. Hau izan da nik jonka erronka askia hundi bat geroan, presio hauek Uh, oh, Gaur egun prezioetan, gero, hori ere, jambera, hastiratik uh, erabaki dugu denan ortean, uh, eko ezilegu ustean ortean, kalitatezko teha egiten, horretik ekarri dizutere ikusteko. Teha ez da simurtua, ez da gautsabezala egina eta... Zolxoak dira da, ikkortuak baina... Uh... Azkenean bilketa biziki fina da, ze eskuz biltzen dugu, kimua eta lehen ostobak biltzen dugu. Uh, hau da, uh, jaten da bilketa imperiala txinan deitzen da da azkenan bilketa oberena lehen ostofresko hauetan Hori da gohi mailakoan, horregdu gustu gehien izanen da, kalitate gehien bat, molekula eta olakoetan. Olako, olako Beraz, uh, erabaki dugu, kalitate hori mantentzea asera batan ze ekoizpen behira baita eta nik uste hasi topean uh, Ekoizpen norrekin Beraz bada hori, dena eskuz egiten da Uh, lehen, akpatu dugu, lehen, le, eh, boste egun, biltzen dugu uh, pertsonaka ordu batean, dola aste bat ibili nahiz Galizian han ere teikoizile bat baita, dena me mekanizatua. Eta berak agaten zidan, berak biltzen du, sa, makina batekin biltzen du, eta ja, biltzen duarrik, egun bat ez tona bat biltzen du. Horstu. Baina <gülüyor> hori dena nahasia da. Hori dena nahasia. Hori oh, biltzen du te pusatzenen edo depasatzenen guztia, eta daxak bat irain, txektua. Gero gauza biltzen da, eta badaki eta hori duan kalitatea horrekin apaltzen dela. Hmm. Beraz huriak, baina jakima da, hori herako kalitate, kalitatezko te batekin ekin, dela hori behar hainbat infusio egiten. Artzen maiztut 2 gramua osto egiteko nere teak edo goizeko zortzietan mm -hmm. ba, osto, Ostoak artikitzen maiztut bat, soko batean Egunan zer beste lau infusio egiten alditut osto berdinekin Eta askotan 2 garren eta 2 garren lehena baino asko zobeagoak dira Baina hori ez dugu oitura Askotan uh, egiten dugu gure teak eta botatzen dugu segidan zakarrontzira edo kompostera eta, Bai hori xarean den uh, teorioa Eta eta kultura hori baitugu, hori mm. inglesak eh, ekaririk Eta albiz hori tobekin, hori kalitatezkoak baitira, ba, lau edo bost, te beltzareken lau edo bost infusio egiten erdira egunean bertan, edo momentoan bertan, eta teberdearekin berdareken iruzpa infusio Bai, otan azken den presioa pixka eta horreka apalarazten du doberen <laughs> mm, Bai... O, nah gahiago da. Horri, nahunt. Shuria bat ere, zer da hori, e, ere, sh e, oh. ori, te shuria? Shuria, aukten asikonez, lehen uh, staketak egiten du. Asi nahiz, te berdea eta te beltzarekin uh, lehen ukteetan, eta aukten asi nahi nuke te shuria egitean. Azkenan, te shuria asten da pixkaten zagu, zagutzen. Guri mundoa, baina ez da zagunena, zagunenaak dira berdea eta, eta beltza Te suria da, azkenan erresena Eko izte, eh, ah, transformatzeko Bildzeko ez, e bilketa biziki biziki fina egin behar da Azken kimoa bakarek edo kimoa eta lehen hostoa ba, Azkenan kasik egiten du duena te berdaren oh, Eta zurea traz... beraz Hori da, bilketaren zat bai, eta tra, transformaketa azkenan, azkenan edo zen senda behar bezala egiten da, da bildu mainbaten mainbaten gainan main utzi iruzpalau egune hasi eta eta hola eta fresda eta fresda ah bai asken feb penicino se aro den eh eta hori guztiia oje que para tu eragina luzetasunan iraupenean baina askenan tesuria badu Te bezala oksidazio prozesua sire bat, baina segidan idoktzen dena kanpoan baita hairean. Azken te beltzan oksidazio hori erremanen dugu burur eta te beltza da texuria te bakatu, epsik te oksidatu da epsikad, baina gutxi. Eta erosikidan idoktua, eta ostoak ez dira landuak eskoarekin horiek uste nugu tebeltza, ostoak haien gainan itzuliak direla, biti bilduak direla, hau eskuz egiten dugun lan bat da, eta horiek gustu garatzen dio, ematen dio tebeltzari te edo behar dari, eta surian, ez da, te suri bat erosten normalki, ostoak oso osoak dira. Mm -hmm. Eta koloretik aldu da izen apena? Argiago da? Bai, argunt. Beh, azkenan teaen 6 zazpi koloreak gotik elu dira. Ah, motak koloretik elu dira. zuria bezikiargia da te berdea badu bereziki Japonian badu berde koloe, kol kolore hori te be guk deitzen dugun T beltza hori txinangogia detzen dute. Ah, ah, Eeta hoek ere badu, badu kolore gogia gure katiluan. eta ge bada te urdina beltza, txinaentzat T più er deitzen duguna, eta hori da fermentatua teoria jan dugu eta eta hori eta gutxiena beste pausa bat egin nugu berdin te tebate uh, te nagarteko artean ez bateri ez dugu denborarik <laughs> silvia silvia perez cruz autatudo duzu. Bai, azkenan uh, berezia, <laughs> kantari bezala, baina azken hilabetetan deskubritu nuen kantari bat da, katalana, jironakoa, eta aukerokan dut duela, azte bat um, barenakoan zokean pasabaita, kantari hori, e, e, joan nahiz bere, bere ikustera, eta azinez, jistuan uh, kantariada, hau tx, bizikipolita da, hau, Lehen entzunugu pisataitaren atletik elu zen musika estilo bat, hau geago amaren atletik elu zen ah. estilo bat. Ego atletik, eta, eta bat hot, du, jistona hau zua du, kantari jogeek eta musikari bizik onak beri inguruan. Eta eta kantua jatik. ezaguna da edo? Gokurru gukupaluma? Hau ezagunena kasik be, bere baitatik bai. Mikel esklamadoan eka utaturik, beraz Silvia Perez Cruz zentzuten dugu noches nada más se leban puro dura dicen que no comían nada más se leban tomar juran que el mismo cielos estremecía sur sufrió por ella que hasta la muerte la fue mande Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar dicen que no comía que nada más le iban puro tomar juran que el mismo cielo se estremecía al tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue amando otra cosa más que su alma que todavía esperan y que regresen la desdicha ya su casita sho Silvia Pérez-Cruz, Mikael Esclamadón. Mikel, Mikel da. Horri da, Lachaia. Ento, apropos ha dutea edateko, edo <laughs> du, du tea edateko. Horri da. Beti etxean entzun du dutea, beti etxean du dutea. Ba, du dutea. Iparra lehan du dutea etxean dugu, ego balean tea, ximpleki. Hori da, mito bat behar behar behar egia baina dute te aludela francesetik, du, te, mo, edo egipa. Egi, begiratu nuen eizte gian nola erganen, hain zuzen, unhahtua da, barne kaldean eta batzen aferruan horra egeiten dela. Odean, tea, ki, nola presiatu behar da, ekarri dituzu kikera bat zu hemen, bada, hau zer da, uraren emaiteko... Uh... Hau, duzuna du, eskuetan duzu, Japonian uh, erabiltzen da, kyusu izena du, ango berri bateko izena da. Zuresko gider batekin, no? Hori da, bortzelenak. Oaxen zira, pixkat, teontzi horrek badula kantitate gutiko... Ba, tipia da, eh? Te, bet denak tikiak gira hor, badugu ondoan ere Eta gero dira beste batzu, baina, azkenan baina hamar, hogei zenti bakarrik sartzen dira ur. Eta e, eta eskaintzen dira, kikera betzenaz, tiki-tiki batzuetan, jamezala asiran, kafea bezala daten da, eta hainbat infusio egiten direnez, ba, azkenean. Te hainitz edatzen da, holako ekin, baina hainbat ain, alditan. Urak eta, behar du bero bero izan? Uh, eta eh, gaitan da, depenitzen du te koloreaz. Uh, adios, Japonia kotea edateko, askotan berrogei tamar gadutan egiten da. Txinako te berdea, irrogei tamar, laurogei gadutan. Te, te beltzak gehiago, laurogei laurogei tamar gadutan. Depenitzen du ze, ze mota daten den, gustuen araberan. Askotan, ba, jaitena irakiten ez dela utzi beh. Ura, hor, oh, galtza maitutu gas batzu eta gasauek erabilgaxi direna, zinaz, uh, uh, ba hori, gero gustua garatzeko ostuekin uran. Eta ordean ez duzu zentke emaiten dutea, behar duzu untzi batean eban, behar duzu zerbaitean eban dutea, nola diten duzuna asketan? Azkenan, hau, txinan dira, filtroa jasartu bat da piskatu mokoan. T mokoan bada filtroa. Hilo batzu bat dira, ez da dena pasatzen. Hori da, azkenan, lanak handegoo, ostoak, osoak dira eta behar dute lekua. Gero ide dira osoki, te ostoak eta behar dute lekua uran ba, irekitzeko etaien gustu guztia zabaltzeko eta emaiteko. ondona szkota baina euh hala ko te oncieta ba jotebote ba, le quoi euh et maintenant tainis irus iru, iru Uh, Ogen gainan, laguk jamurekin, eh, litro egite bat egiten dugu. <laughs> <laughs> Ogeatik, denbora gehiago uste dugu, olako eta olakoetan hainitzen maiteena ur guti rentzat, eta gustu gehiago ere maitean dio. Eta gero denbora, ustean uh, den infusioaren denbora ere aski laburra. Uh, laburra da olako materia, materialarekin. <laughs> Behar al da altsatu bizikiko da? Ez hori da <laughs> gehiago afrikako doa, erabiajean <laughs> metodoa. Bakoitzak badu mere, mere metodoa. Biziki kodifikatoa da, eh? Bai, gehie batzutan bai. bai, bai e, Japonean adibidez sinest koño japoniak japonian zerbait kasik militarra kulturalis sinest. Bai, mugimendu guztiak hautte gusteko hautte bat eta sinest batzutan bai. Go lakotan ez gidea hartzen ja badugu askilan egiteko kultura hori lotearren ber kultura baina Eta chaja de la riquesne moztu pizkat ria, Hoi horgatik inglexaakorik daute ez azkenan teaa garatu dute baina arte txgata beraz esnerekin eta azuk edo. O ez dugu beharga uza aipatzen ilgura Errikotea, aipatzen dugu Mikelekin, nun natzenmaiten al zurea? Haur uh, gaur egun lan egiten duten mengo bertako hiru dendekin, bai doinbanen doza soltegia es, uh, pretako elika laboradri denda eta eta miagitzeko Blum epizzeria hor, merkatuan dena, eta gero Parisen ere epizkat saldzen da. Eta uh... zuzenki zuk? Eta gero nik zuzenki momentuko zori... Ozenen hori pencean, segiten. <laughs> Ados, eskerrak, Mikel, deia pasatu da dena, eta be, oai, behar dugud Estatu zure te hori, eh? Bai, du dugu demura epizkat. <laughs> <laughs> e, Mil eskerre nintzuna arte etorri dik? Mil esker zurri. Eta besta libat arte? Bai.